As-salamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Az-salamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Elhamdülilləh rabbilələmin vələqbetülülmüttəqin. Vəssalət vəssaləm vələ seyyidinə Muhammed, khayr-i khəlqə rabbilələmin. Və alə əlihə və əsəhəbih ghur-ülməyəmin və mən tabiəhəm bəihsənin ilə yəvməddin. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بما عرفت العلم ووسع هل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وان شئت جعلته سهلا بقدرتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل Allahumma Rabbi ərinəl haqqa, haqqa və rüzgünə iqtibəəh və ərinəl batilə, batilən və rüzgünə işnəbəh Allahumma Rabbi işrəhli sadri və yəsirlə əmri və hlul uqdətə millisəni yafqəhu qavli əmma bəəd Keçən dərslərimizdə Allah subhanə və teala haqqında zat-ı sifətləri haqqında İmam Əbu Hənifənin Fukul Əkbərində vermiş olduğu hissəni oxuduq, tamamladıq. Dedi ki, imam Əqidənin altı əsas bəndini təyin edir və onun əsasında da bu risaləni yazır və risalənin birinci bəndi Allah subhanahu va ta'ala haqqında iman etiqadımız necə olacaq? Mücməl, toplam, qısa şəkildə bunu imam yazır, qoyur ki, bax müminlərin əqidəsi imanı, müsəlmanların əqidəsi imanı Allah subhanahu va ta'ala haqqında belə olmalıdır. Bunu danışdıq, məsələni tamamladıq. İkinci mövzuya keçməzdən əvvəl vəd elədi ki, mövzu bitəndən sonra sual-cavab üçün fürsət yaradacaq, fürsətə fürsət verəcək tələbələrimiz, qardaşlarımız suallarını soruşacaqlar. Və dedi ki, kitablarınızda, dəftərlərinizdə qeyd edəyərsiniz, təəssü ki, dəftərlər deyək də səndən çox görmürəm, birinci delə bizim starusların özünün dəftəri yoxdur, suallarınız indi yadınızda nə var, verin, görək, bildiyimizə cavab verək, bilmədiyimizi gedək bizdə öyrənək, eşid Aha. İman əqidənin bir hissəsidir, əqidə daha genişdir. Mən iman demədim, eytiqat demişim, eytiqat. Eytiqat və əqidə. Eytiqat və əqidə iman deyilən şeyin başqa bir adıdır. İman ərəb sözüdür, eytiqat da ərəb sözüdür, əqidə də ərəb sözüdür. Əqada ətəlqada və Əqidə və eytiqat eyni köşdən gələr. İman da əymənə, yemunə sözündən gələr. Bunların hamısı yaxın-yaxın mənalardır. Eytiqat, əqidə imanın özüdür. İman Allah Tağlıya, Peyğəmbərinə, Rəsullarına inanmaqdır, səhih olandır. Oldu mu? Egide bu imanın hisselerini, bu imanın nəyə, nəyə, nəyə inanarsan iman bir bütün olar dediğimiz olan şeyin elmin adıdır. Etiqad isə daha genişdir dedik. Etiqad daha genişdir. Niyə? Çünki imanın 6 şərti var. İmanın 6 şərti var. Amma etiqadımızda imanın şərtlərinə daxil olan çox şeylər var. Ah, bu imandandır. Məsələn, biz inanırıq ki, cin var, cinlər var. Amma əqidənin şərtidir. Bir adam cinin olduğunu inkar eləyirsə, ha, bunu qəbul edə artıq bu imandan çıxtı deyilməz. Və ya onun vəsfini, filanını inkar eləyirsə, çıxtı deyilməz. Arxım <gülüyor> Amma bir insan, bəli, Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'de cin vardır, cin var ama cin, e, nesə, gəyri-mücərrət bir şeydi, cin yoktu, ümumiyyətlə yani bizim başa düştüğümüz mənada yoktu diyərse, adam kafir olmaz. Ayəni inkar iləyərse, yox, ümumiyyətlə bu, bu ayə şey, diyyən bir şey yoktu, filan, bu zaman adam kafir olur. Amma, əqədənin er babıdır mı? Yox. Qeybiyyatdır. Qeybiyyat, Artıq cin o qeybiyyatın içindədir. Demək, iman, iman bir insanın özü üçün əqidə seçməsi, doğru olan, düz olan əqidə əsasında yaşamasıdır. Əqidə imanın elə bil ki, o bürüzüdür. O imanın hissələrini göstərir. Nəyə, nəyə, nəyə inanacaqsan. Nəyin, nəyin olduğuna, mövcud olduğuna inanacaqsan. Bunlara inandığın zaman əqidəni düzəltmiş olursan. Ondan sonra gəlir eytiqat məsələlər. Eytiqat bizim eytiqatımız budur ki, müsəlman gündə 5 dəfə namaz qılar. Bizim eytiqatımız budur ki, müsəlman yalan danışmaz. Bizim eytiqatımız budur ki, məscidə gələrkən sağ ayağı çərə atarsan, məsciddən gedərsən, sol ayağı çölə atarsan. Bizim eytiqatımız budur ki, müsəlman yemək yiyəndən sonra, yemək yeməzdən əvvəl əlini yüvar. Bütün bunlar hamısı eytiqatlardır. İtiqat əqidənin şöbələridir, daha genişdir. Əqidə isə konkret, müəyyən mövzulardır. Bunlara inanmasan, o əqidə doğru olmaz, bir daha təkrar edirik. Məsələn, dedik Allaha, Peyğəmbərlərinə, Mələhlərinə, kitablarına, ahirət günlə və qədərin, xeyir və şərinin Allahdan olduğuna inanmamızdır. Bir insan desə ki, qədəşim, lazım da döyək ki, əlim yumuram. Yəni məhiyyətdə alim yumağa ehtiyac yoxdur. Mə'lum müəllim həmişə təmiz olur. Əqidəsində bir problem olmaz adamın. Etiqadında zərər var. Etiqadında nədir zərəri? Sünnətə əməl eləmir. A. sünnətə əməl eləmir, başqa sünnəti inkar eləyir, başqa. İnkar eləyərsə bidətçi olur. Əməl eləməzsə heçün əməl eləmir. Heçə onun günahı yə bilməz. Etiraz eləyər, inkar eləyərsə, belə bir şey yoxdur deyirsə, o zaman bidətçi olur. İzah edə inşallah. Bəli. İnsan zəhəlləmək varan qalbələyə məsələrdə qatı olamadırlar. Yəni. İsa problemlər insan zəhəlləmək var. Hiç şübhəsiz insanın həyatını təmin edəyən, insanın cənnətli və cehəlləmlək olacağını bu dünyada qarantı əgidedir. E Əgər bir insanın əqidəsində, subhanahu wa İsa Allahın oğludur varsa deyə və buna inanırsa, bu onun əqidəsidirsə, heç şübəsiz Allahın Quranın şahidiyindən o insanın axırı nədir? Cəhənnəndir. Niyə? Çünki Allaha şərik qoşmuş olur, Allah övlad isnad eləmiş olur. Oxuduq ki, Allahın vəsflərində belə bir vəsflər yoxdur. Bəli. Əqidədə belə bir bab vardır. Allahın zatı və sifətləri mövzunda danışacaq və ondan əvvəlki mövzumuz, üm əqidənin altı əsası. Bəli. Buyur. Bu e, əqidə əqidədə e, e, İman artar azalar, iman, azalar. Aha. Aha. iman artar azalar mı, iman artmaz azalar mı? Bu əqidənin geniş mövzularındandır. Daha doğrusu əqidəni yox kəlam elmini. Kəlam elminin mövzusudur və inşallah onu oxuyacağıq. E, Geniş oxuyacıyıq, qısaca onu deyirəm ki, imanın artıb azalması məsələsi Əbu Hənifə və mühəddislər deyirik artıq. Əbu Hənifə, məktəbi və mühəddislər. Bunların arasında rəy fərqi var. Mühəddislər hədisləri və Quran ayələrinin müəyyən Quran ayələri dəll göstərərək imanın artıb azaldığını söyləyər. Əbu Hənifə isə dəyir, yox, imanın artıb azaldığını İmanın özü yox, yəqinlik artar azalar deyir Əbu Hənifə. İnşallah onu vaxtı çatanda geniş-geniş izah eləyəcək. Prinsipial fərq yoxdur. Yox, bölməs. Bölməs. O prinsipial fərq də yoxdur ona görə. İnşallah onu yer geləndə izah eləyəcək. Sonra. Bəli. Bəli. Keyf necə? Yəni Allah Subhanahu va Ta taala yəd deyə özünə bir vəsf verir. Nəfs dəyə özünə bir vəsf verir, nəfs deyə özünə bir vəsf verir. Biz düşünürük, deyilik. Allahın yeddi vardır, Subhanəhu və təala. Yəy dediğimiz zaman təbi indi burda Allah bizi əf eləsin, bir zərurət mənasında başa düşmək üçün mən artıq tərcüməyə getmək zorundayam. Yəd dediği zaman, Ərəb yəy dediği zaman, Ərəb yəy dediği zaman insanın, insanın müəyyən bir əzasını, orqanını başa düşür. Bunu demişdik sizə, burdan-buraya da yəddi, burdan-buraya da yəddi, burdan-buraya qədər. Əldən biləyə, əldən dirsəyə, əldən çiğinə hamısı yəddi. Ərəb yəd deyəndə bu üç mənanı başa düşür. Gözəl, yəd dediğimiz zaman Ərəbin başa düşdüyü insan haqqında budur. Aa, i̇ndi bir kənd uşaqlarından, bilmirəm, atla maraqlananlarınız varmı? Belə bir ifadə var, atın qolu çartladı derlər qolu çarptlayıb. Atın qolu olarmı? Atın ayağı olar. Və yaxud sual verir, yoxlayır adamı. Deyir, sizin qoyunun neçə ayağı var? Məntiq sualıdır ha. Ə, bu görüş odur içində. Bəs o bir istə nədir? Ha, doğrudan. Hər bir heyvanın, hər bir heyvanın ön ayaqlar dediyimiz o əlləridir. Heyvan haqqında da bu belədir. Qablə, baxsan, həzr-i şərfdə nə deyir rəsullar? Rüqbəteyhi qabləyədeyhi. Dizlərini əllərindən əvvəl, dəvə haqqında deyir. Ha, demək, canlıların da ön ətrafı, bi yəni bioloji dildə demiş olsa ön ətraf derlər bunlara. Ön ətrafı ərəbin anlayışında yəd olaraq keçir. aha. İndi biz bunu necə başa düşürək? Yəd deyəndə insanın yədi başqa cürdür, əli başqa cürdür, heyvanınki başqa cürdür, atınki başqadır, inəinki başqadır, qoyunki tamam başqadır. Gördün mü, keyfiyyəti var. Ha, bunun 5 parmağı var, atda bir dənə dırnaqda, heç parmaq yoxdur, inəkdə qoyunda iki dənədir. Ha, i̇ndi bunu necə başa düşürük? O zaman beynimizə bir şəkil gəlir, bir forma gəlir. Ha, i̇nsanın əli dediyimiz zaman, məlum, bir əzamız yadımıza düşür. Beynimizdə, şüurumuzda deyirik, insanın əli var, əlinin pəncəsi var, pəncə ətrafında beş barmağı var, hər barmaqda üç buğum var, yəni qatlanacaq. De, barmağların ucunda dırnaq var, əlin üstündə türk-pitir söz misalı, yəni vəs edirik. Sonra deyirik, atın qolu, atın əli. Atın əli bir dənə dırnaq var, başqa pəncə filan yoxdur, bir biləkdən qatlanar, bir dizdən qatlanar. Ha? Atı bu şəkildə üzündə bütün türkdür, örtülüdür, atı belə vəsf elədik, inəyi də inək kimi vəsf elədik. Beynimizdə hər birinin nəy var? Forması var. Yəd, artıq keçirik yədə, Allah subhanahu və teala öz zat-i alisinə yəd vəsfi isnad edir. Bu yəd vəsfini isnad edir. Ha o zaman şuurumuza gəlir, Allahın yədi var, necədir? İnsanın da yədi var, deyirik. Ha, necədi, o saat vəzif eləyirik. İndi qayət Allahın yədini vəzif eləyək. Bax, orada deyirik ki, Allahın yədinin necəliyi yoxdur. Vəzif olunmaz. Ona keyfiyyət, keyfə, o keyfiyyətsiz deməyimiz indi bizim Azərbaycan dilində yaxşı istehsal olunmamış, o mənada yox. Keyfəsiz, yəni keyfə ərəq dilində bizim Azərbaycan dilində dediyimiz necə sözünün tərcüməsidir. Deyir ki, Arab dilində olan qardaşımız deyir ki, he, deyir ki, e, qardaş mən bu yükü, bu sementi, sement mökəsəsini 10-cu mərtəbəyə qaldırdım. Sualdı dedi. Necə olacaq? Ayəsə necə qaldırdım? Aç, lifti yox, filo yox. Bu 10-cu mərtəbə, bu möhtəşə isə necə qaldırdım? Göz görsəl nə oldu? Necə? Ərəb də nə deyir? Keyfə Keyfə. Ha demək keyfə necə deməkdir? Azərbaycan dilində necə? Ha ona görə də deyir ki, Allahın vəsfləri, yəd, nəfs və vəcq kimi vəsfləri, sifətləri necəsiz olaraq vardır. Allahın yədi vardır. Necə? Deyilməz. Niyə? Bilinməz. Biz onu istəsək də, bacarsaq da bilə bilmərik. Bunu da keçən dərsimizdə izah eləmişdim də keçən dərslərdə ki, insan özü özünü hələ bilmir. Bir kompüterin insanı tam olarak dərk eləməsi necə qeyri-mümkündürsə, insanın da, deyil tək insanın, aləmlərin yaradıcısı olan Allahı dərk eləməsi o şəkildə qeyri-mümkündür. Necə siz dediyimiz zaman bunu başa düşürür. İnşallah izah edə bildim. Hocam, konkret olaraq deyə bilərik ki, haşa, cisim, organ deyil? Konkret, zətən elə deyirik. Allah subhanahu və tealanın zatı, özü. Nə cisim deyil, nə cəvhər deyil, nə araz deyil amma şeydir. Bunu keçən dərsdə dedik. Amma Ərfanın Rahmullah Fikr əfsadında, əslində məmsə Həzreti Musa ilə danışmaq ki, alətsiz. Alətsiz Bəli. Başqa bir yerdə bir qardaşın paylaşımında o da Ərfukul Əfsaddə deyir ki, Allahın əlvar, amma onun üçün bu orqan deyil. Hə. Yəni bu bu konkret sözləri bizim məlumdur. Sualını ver. sualını ver, qısa danış sualını ver. Yəni Buhardan gəlirik. Uyruq amma bun razı razıdır. Təbi razıdır. Nədir? <gülüyor> Təbi ki razıdır. Heç bir imam burada Əbu Hənfəyə ilə müxalif fikirdə deyildi. Hər üçü deyici bəli Allahın yədi vardır, nəfsi vardır vəçi vardır, bilə keyif. Necəsiz? <gülüyor> Buyur. Mən bəli məkanda qaldı. məkandan qaldı. Bəli. Məhəmmədlərdən bəzi insanlar deyək ki, Allah arşın üzərində amma bilə keyf görməlidir. Ə, qalsa, Bizim dilə tərcümə elyəndə çı çıxır meydana problem. Biz də deyirik: İnnalllaha istə və aləl arş bilə keyf. Həqiqətən də Allah arşə istiva elədi. Necəsiz? Problem, müşkül, istiva sözünün tercümesindedir. Bak gördün ben istiva sözünü tercüme elemedim. Üzerindedir, ərəb dilinde istiva sözünün deyilmez. Aliyle deyilər. Haşa, estağfurullah. Eğer deysa ki, inna allaha aləl ərş bile keyf, o da sizin dediğiniz olur, o tercüme. Allah ərşin üzerindedir, keyfiyyetsiz, necesiz. Ama Allah Kur'an böyle demir. İstəvədir, istəvə. İstəvə, yani Yüksəldi, qərarlaşdı, hakimiyyəti altına aldı, ərəb dilində mövcud olan bu sözün mənalarındandır. İstə və, məsələn yazı ki, e, kitabda bir şeir var ki, Zeyd adında bir adam haqqında deyir ya, əmr adında, bəlkə də başqa addır. İstə və ələl-ihrəq, middə müəl-ihrəq. Əgər gəzəl də, e, beyti də düz oxudumsa, yəni tam yadımda deyil. Mənası budur ki, Zeyd İraq üzərinə hakim oldu qan axıdaraq. Ha, i̇ndi Zeyd İraqın üstə mə çıxdı? Yox, sadəcə öz hökmünü, öz diqtəsini, öz hakimiyyətini İraq üzərinə, İraq əhası üzərinə tətbiq elədi. Ha, biz digər Quranda aya var, İzəstəveytə aleyhə, Nuh a.s. haqında cəmiyyə mindən, min minəndə, elə ki, cəmiyyə mindim, ha Mimməh mənası var. Ona görə, indi alimlər oturur, müzakirə edir. Bunun miməh mənasını desək, sonraki mütəkəllimlər, hansı ki onu inşallah gələcəkdə izah edəcək. Ebu Hanifə o məsələyə toxunmur. Ona o məsələyə imam Malik toxunur. Niyə? Çünki artıq Ebu Hanifənin vaxtını yox, imam Malikin vaxtında o istifa məsələsi qabarmışdır. Oturub desək, Bunu oturub deyə tərcüm eləsək, haşa Allah oturmaq ehtiyacı mı var? Yox, ha, məna batil oldu. Yüksəlib, qərarlaşıb desək, Allah məkəni ehtiyacı mı var? Haşa lillə, məna batil oldu. Ona görə, burada İmam Malik və Əbu Hənifə və digər sələf ülaması nədir? Sözü artıq mənalara yozmur. İstə və aləl-aşb ilə keyf, keyfiyyətsiz olaraq ərişin üzərinə istiva elədi. Bəli. Ərşin üstə səyf elədi, Əlşə istiva elədi. Üzər söhbəti yoxdur. Keyfiyyətsiz olaraq Ərşə istiva elədi. Bir insan isə Bir insan isə ki Ərşin üzərində amma keyfiyyətli. Bir insan ki, demə, keyfiyyət bir... Aha, bir, insa, bir, bir insan ki, qardaş, Allah Ərşin üzərindədir amma keyfiyyətsiz. Onun əqidəsində problem var. Onun ağlısında problem olur. Niyə? Azmləyisə Ərşin üzərindədir. Abi, bir ərşin üzərində dedin mi? Nə oldu? Meçanısına diləmiş oldun. Meçanısına dilədin mi? Əgədə e, problem oldu. Həcəm. ki Allah ərşə istiva elədi. Keyfiyə necəsiz? Ha, o səhih olur. Amma ərşin üzərindədi necəsiz? O səhih olmaz. beləcə olar. Deyimə Bəli. Amalı imanla bir az nəzər hə. sal. Mürciə, belə bir təyfədir. Onu səhv eləmirəmsə, əvvəl şu müqəddiməliyə keçdiyimiz dərslərdə demişdim. Mürciə onların görüşü budur. İnsan üçün əsas olan imamdır. Əşədu əllə iləhə illə Allah və əşədən Muhammedə Rəsulullah deyəcək, ondan sonra ne iləsə, yəni təklif qalıqda da müxtərdir, qəhə günah, savaq yoxdur. Bunların qərarı, budur, sözü buydu, iddiaları buydu ki, bir insan kəlmə-i tevhidi söyləsin, namaz qılmasa belə, zina eləsə belə, cənnətdikdir. Ebu hənfə bunu deməyib. Sadəcə Ebu Hənifi orada ittihamları odur ki, Ebu Hənifə deyir ki, əməl imandan deyil, onlar əməl imandan görməzdilər, mürcəyə, qəti olaraq. Deyirdilər ki, əməl imanın şərti deyil, əməl insanın aqibətinə təsir eləməz deyirdilər onlar. Bu mənada. İnsanın ahirətinə əməlin təsiri yoxdur. Mürcəyənin budur. Nə az, nə çox təsiri yoxdur əməlin, imanın, əməlin insanın ahirətinə deyərdilər. Amma Əbu Hənfə ilə demir. Əbu Hənfəni deyibudur ki, iman əməlin tərkib hissəsi, əməl imanın tərkib hissəsi deyil. Əməl imanın tərkib hissəsi deyil. Amma insanın ahirətinə təsiri vardır. Bir insan namazı inkar eləyərsə, artıq o kafir olmuş olur. Bir insan zinakarlıq eləyərsə, böyük günah işləmiş olur, cəzası var bir insan zinaya halaldır deyərsə, kafir olur və Əbu Hənifənin ittiham olunduğu nöqtə bir insan zinakarlıq eləyərsə cəhənnəndə əbədi qalmayacaq dediyi nöqtədir burada onu dolaşdırırlar irciya, isna deyirlər ki, Əbu Hənifə irciya qayıtdı, mürciyəli elədi, irca qayıtmaq deməkdir, yəni hər şeyi əslə qaytarmaq. tövhidi varsa qalan heçinə Problem değil diye söylemektir. bu Hanife de dedi ki yokardır. Bir insan halal haram demedikçe kafir olmaz. Yani harama halal, halala haram demedikçe kafir olmaz. Ama bir insan büyük günah işlediğine göre cehennemde de yanmaz. Allah onu bağışlayar istese. Ah, burada şart var istəsə Allah onu bağışlar. Kim də o insaflı diqqəti qaçırdır. Ona denən ki, çəkil ordan. Ya da gəlsən otursan burda. Uşaqdımı? Bir, bir nəfər kim ha məşiyə. Kimdir valideynin? Yanında saxlasın uşağı? Sura. Sura. Birini Yox, təsadüfən belə oldu demək qəzav-ı qədəri inkar etmiş olur demək deyildir. Niyə? Bəli, dində təsadüf yoxdur. Bizim əxlaqımızda, bizim əqidəmizdə təsadüf yoxdur. Heç nə təsadüfi deyil. Hər şey Allahın diləməsi, Allahın istəməsi ilədir. Bəs bu təsadüfən nə deməkdir? Sudfə gözləmədən məqsədsiz olaraq qarşılaşmağa deyilər. Sudfə gözləmədən, məqsədsiz olaraq qarşılaşmağa deyilir. Məsəl üçün, mən məscidə gəlirdim. Yolu, məscidə gələrkən heç e, cavidanla görüşməyi rastlaşacağımı gözləmirdim. Gəldim, yüksəli, məscidin yolu ilə gəlirkən, cavidan qarşıma çıxdı. Soruşur məngə, gəlirəm məscidə. Bir insan mənlə soruşur, cavidanı gördü onu. Yəni, ərəb dilində. İndi mən məcburumun Azərbaycanda deyməliyəm ki, başa düşsün. Və ərəf deyək ki, sadəf tu fit tariq. Yolda rastlaşdıq. Sadəfə, sütfə, ha, buna deyər. Yolda rastlaşdıq, görüşmədik. Məqsəddə olaraq olmadı. O üz işində gedirdi, mən də üz amma yolda görüşdük. Ha, buna deyir sütfə. Əqidədə, İslam əxlaqında heç bir şey bu şəkildə olmur. Əvvəlcədən Allah onu təqdir edib, Cavidan burdan gələcək, mən oradan gələcəm, yolda rastlaşacağıq. Bu Allahın təqdirində var. Amma kimin üçün təsadüfdür? Hə, mənim üçün. Mən onu düşünmürdüm, gözləmirdim. Təsadüfən gəldik, görüşdük. Bu mənada səhiy olur təsadüf. Amma desək ki, nə, heç, nə o yoxdur, qədər yoxdur, heç Cavidan oruya gəlməyə bilərdi. Yox, elə şeylər yoxdur, doğru deyildir. Bəli. sadəcə namazı. Əməri məndan ayrı görənlərsə inşallah ki axır. Bəli. Bu aqidədə ayrıdı bu yerdə, yoxsa olub-olmamaq məsələsi. Əşəri məzhəbi əsasən artıq 2 əsas, əsas məzhəbdir və Maturidi məsəb. Kim? <coughs> hə, sonra kimin sualı var? Hocam, bir, bir şey ki, imanın şərtləri əqidədən təyin eləyir. Əqdə, imanın şərtlərinin elə imanın o Əqidə imanın şərtlərini öyrənən elmin əqdə, şərtlərinə inanmaqdır. İmanın şərtləri təyin olunur. İnsanın düşüncə tərzi, təfəkkür forması o imanın şərtlərindən formalaşır. Bu təfəkkür forması əqidədir. Və ya yuxarıda qardaş şifal verdi ki, Allahın zatı və feyli sifətlərində xətəyə yol verən əlçinədən deyil. Əl ki, bidətçi, olur, bəli, bidətçi olur. Bidətçi mi yoxsa? Bidətçi olur. Yox, bidətçi olmuş olur. Müəyyən məsələlər var ki, bidətçi olmuş olur, müəyyən məsələlərdə da küfürə düşmüş olur. Bəli, məsəl üçün, deyirik ki, əgər məkan içində edirsə, küfürə düşmüş olur. Biz ona deyən məli, etiqadı bozuq, birbaşa dedik, əqdəsi bozuq fərqi yoxdur dedik qaqaş bu etiqadı pozuqdur ya əqidəsi pozuqdur eyni sözlərdir hardası dedik onu izah elədik mənanca eynidir sadəcə dedik əqidə konkretdir 6 bənddir bu əqidədir elm olaraq bu formalaşıb etiqad isə çox genişdir Təs ə, sünnəti qəbul eləməyən dedik namazda ayağını çorabın e, üzərinə məs çəkməyə qəbul eləməyən hansı çoxuyacax e, şeyin məstləri müzərrə məs üzərinə məs eləməyə cəhaz görməyinin etiqadı pozuqdur deyirik Niyə? Çünki əhliyyət məsələsində fərqli dayanır. Bəli. Sualınız yarım çıxdı da və bu əməli imandan görəndir. Hə. Hə. Yox, yox, yox, yox. Əhlis sünnət etiqadını bölməz. Niyə bölməz? Çünki dedik, Əşərilər və Maturidilər. İmam Maturidi, İmam Maturidi. əməli imandan görməz Əbu Hənfənin əsası üzrə. İmam əşəri də əməli imandan görməz. Baxın, çox incə məsələ var. Sadəcə, sadəcə namaz qılmayan, namazı qılmayan, fəktuadır bu, bir dənə fətva, fıqhı fəta, zina, uğurluq, adam öldürmək, digər oruç tutmamaq, bu kimi şeylərin heç biri tərk eləyən və yaxud eləyən kafir sayılmaz. Əşəri yaqədəsində də bu belədir. Sadəcə namazda deyiblə ki, namazı qılmayan kafir olur. İmam Şafii də bu fatihanı verməyib, əvvəl verib, sonra silah olub. Bu mövzuda sadəcə İmam Əhməd təkdir ki, namaz qılmayan kafirdir. Qətlən, yəni qətlən deyil, küfrən, həld öldürülür, irtidadən öldürülür. Məsəp, bəhsədə, bölünməz də də də yox, də yox, dördməzsə bir həqiqədə sayılır. Çünki o bir dənə şaz deyirlər onu. Bir dənə təhləmiş irtiqaddır. O da əqidənin pozulmasına, parçalanmasına səbəb olmaz. Niyə? Çünki son dövür həm belə əhşəri və ət əh, maturdə qidəsini razılaşmışdılar. Qəbul eləmişdilər. Artıq o problemə çevrilməmişdi. Sonradan qışdırdılar o bu, bu vəziyyəti törətmək üçün. Hə, Allah hər yerdədir, izah edir oğlum. Bu sualı soruşmaq olmaz. Və salam. Əbədən kafir olur. Keyfiyyət, verir, keyfiyyət və Allah göydədir deyərsə kafir olur. Niyə? Çünki Allaha məkan isnad edəmiş oldu. Bilməsə belə hə, Allah əfiləsində Allah bilinməyənlərdən məğfur tutub, bağışlayıbdı. Bilinməyən şeylərdən. Yəni bir şey bilməsə bu bağışdanır. Səmada nəzərə tutsa, yəni günah olmaysan. Yox, yox. Məkan olaraq, məkan olaraq nə olursa olsun Kafirdur. Ucalı olsun. O, bak, o artık dilin inceliklerindendir. Onu artık bir izah edebilmeyecekse, başa sala salabilmeyecekse, tamam. Eyni şeydir, hüküm değişmez. Abedən haram, kafir olur. Ona göre uşağı ödeyeceksen, belli, uşağı vaxtından oğul, ay kızım, Allah baba değil, Allah baba demeyi olmaz, bu şekilde. Dedik de, bilmeden deyen olursa, Allah bağışlasın, bilmir. Ama bilerekten bilmeyorsa, öğreteceksen, Ondan sonra, deyərsə, artıq çafir olur. Qəzar qədər, qədər mövzusunu, inşallah oxuyacıyıq, nə vaxt dəyişilir? Dəyişən qədər var, dəyişməyən qədər var. Dəyişən qədər bir insan dua eləyir, o duasının hörmətinə bu yoldan gedəcəyidir, bu yola yönəlir. Ha? Ya, o artıq nə olur? Dəyişən qədər olur. Onu keçən dəfə gözəl-gözəl izah elədik, dərsdə yox uydun hər haldır. İzah elədik ki, məsəl üçün, bir insan bu yolla da getsə tırranıb o yolla da getsə metroya gedir. Qədərində metroya getmək var, bu dəyişməzdir. Amma bu yolla getsə bax, bu yolla getsə gedircək, rahat, kəsə yoldur, rahat, tez gedib, tez çatacaq. O uzaq yoldan getsə uzaq yolda Nə olacaq? Uzaq yolda yorulacaq, ola bilər qabağına nəsə çıxacaq, ola bilər, nə bilim, yağışa düşəcək, çətin vəziyyətə düşəcək. Orada Allah seçim qarşısında qoru insanı, Bən sərbəst bıraxır. Əgər dua eləyər, islah eləyərsə, ya Rəbbi mənə doğruyu göstər filan filan deyə, məni xatadan baldan qoru deyə dua eləyərsə, Allah taala yol açır, Həni, git buradan və qədər belə dəyişdi. Niyə? Çünki dua elədi. Amma enində sonda hara getdi? Həmin yerə getdi. Demək, son nəticə qədər yenə dəyişmir. Sadəcə qədərə gedən yol dəyişir, bizim üçün o da qədərdir. Qədərin hissələridir. Aha, son nəticə, hamısı birdir qədər dəyişmir, sadəcə qədərə gedən yollar dəyişə bilir ki, bizim üçün qədərdir. Niyə? Mən burdan qalmaq, hara gedəcəyimi bilmirəm. Bu qədərdir. Bu şəkildə. Ömərin, həzirət Ömərin. Həzirət Ömər. Bəli, qədərdən qədərə qaçıram deyir. Bəli. Dəyişməyən qədər. Anabət nə yəni? Əbədən. Bu insan 90 il yaşayacaq. İstəyir ondan sonra 100 il dua ilə əlavə o 90 il dəyişmir. Bu uşaq oğlan doğulacaq. Qədər dəyişməz. Yazılıqsaq, tariq etdi. Hə, ömründə filan vaxtı, söz misalı, deyək ki bu filan yerdə anadan oğul filancəsinin oğlu olacaq. Bu dəyişməz. var hədislərdə var. Bu hədisdə deyir nə vaxt öləcək, kim bədbəxt olacaq, xoşbəxt olacaq axirət mənasında. Ondan sonra ruzisi yazılır, dəyişməz. Bir insanın yiyəcəyi miqdar yazılırdı. Ruzisi yazılırdı, dəyişməz. Və bu kimi. Hə. Əməli eləsəz, ömrümüzü uzanır. Bunun mənası nə deməkdir? Mənası nədir? Bir insan 40 il yaşayacaq. 40 il ərzində 40 savab qazana bilər. Düzdür mü? bir qazana bilməz. Niyə? Ömür bitdi, getdi. Bir insan 45 il yaşayır. O da 45 savab qazanır. 45 il yaşayanın ömrü öbürsindən uzun dilə görmə? 45 savab qazanıb. Bu da 40 səbəb qazanır. Normal vəziyyətdə. bir insan dua eləyirsə, filan iş eləyirsə ömrü uzanar. 40 il yaşayır, 45 səbəb qazanır elədiyi əmələ görə. Nə oldu? Ömür mahiyyətcə uzandı. O nəzərdə tutulur. Bəli, ömür mahiyyətcə uzanır, bəli. Qazanılan digər hmm. məsələdir, fıqhı məzheblərdir. Dörd məzhəb, alimlərin elməsasda Quran və hədislərdən, iştihat və qiyas yoluna çıxartdıqları hökumlərdir. Bu məzhəbdir. Təriqət hər hansı bir şeyhin, alimin, əməli salif bir insanın insanları tərbiyələndirmə üsuludur. Bu təriqətdir. Əqidəyindən əlaqəsi yoxdur, bəli. Ehtiqatda o, yoxsaqqırda. Nə? Ehtiqatda da bidət var, fikrda da bidət var. Bəli təhlükəlidir bidət etiqadda olandı. Oradan məsuliyyət. Bəs təriqətin nə dediklər? O etiqad məsələləri deyil. O yəni əqida məsələdir. Yani, mövzumuzdan kənardadır. Ona görə qapadırıqmırıq biz. Bəli. Əqidə məsələlərdə onda ixtilaf yox olmazsa, Əqidədə ixtihad yoxdur ümumiyyətlə. Əmel iman məsələsi ixtihaddır. Məzə, o da əqidə mövzusudur, amma Amma burada iştihat mənim rəyimdir demirsə, dəlillə danışırsa, iştihat belə başa açılır burada. Hər şey iştihatdır. Hə, Qurandan Allahın təhliyinin dəlilini çıxartmaq iştihatdır. Amma dəyişməz şeydir bu. Elə dəyir mü? Bir davaçı də ki, dəlil əsasında nəsə bir özun bir rəy söylüyürsəm, bu əqidədə yoxdur, ola da bilməz. Əqidədə keçərli olan sadəcə dəlil qəti olarsa olur. İnşallah bunu qarşıda geniş-geniş olacaq. Həmişə deyirəm, bunu test et. Çünki bəzi məsələləri qabaqlayırsınız. Çünki artıq problemləri yaşayır ona görə. Amma onlar hamısını yani yerində izah edəcək. Allahın zatı və sifətləri haqqında. Allah-ıqlaq, Quran-ı kərimdə Muhtəlif Atişə məsələsində deyil, Musafir ona getdi, dedik. Fulan peyamber fulan ki, səhələlər dedik. O peyamberlərin dedikləri söz hansı ki, Quran-ı if dedikdə peyğəmbərin sözü məxluqdur. Niyə? Çünki peyğəmbərin özü məxluqdur. O amma Allahın Allahın o barədə xəbər verdiği kəlamı məxluq deyil. Allahın kəlamı məxluq deyil, amma peyğəmbərin sözü məxluqdır təbi. Hə, ona görə İmam Əhməd bir adama ki, "Allah ömrümü, Allah sənə uzun ömür versin. Allah ömrümüzü uzun eləsin." deyə dua eləyənə deyirdi ki, "Ən ağrılı dualardandır." Niyə? Niyə? Çünki Allah tələ artıb onun ömrünü yazıb. Ha, dua uzanacaq deyil. Hə, ona görə Allah ömrünə bərəkət versin, Allah rüzinə bərəkət versin deyə dua eləmək lazımdır. Niyə? Bərəkət verəndə dediymişim, mahiyyətçə uzanacaq. Rüzin artmasına bağlı ne, çox hədisi var. Nə qədər deyəndi, nə qədər çox hədisi var. Yəni, həmçinin rüzə atmasının sündə deməməm ki, hədislər var. Bax, ruzinin artması artıq ruzi 2 məsələdir. Biz yenə keçirsiz başqa mövzulara. Mən xahiş eləyirəm. Allahın zati və sifət haqqında danışırıq. Ruzi haqqında danışmırıq. Ruzi gələcək mövzulardır. Mövzuları qabaqlamayın. Artıb azalması da inşallah gələcəkdə öyrənəcəyik. Zati sifətlər haqqında var, var, yox, təzə dərsə başlayaq. Allah tam zati sifətlərin nömunə hə. qoyulsa 7 olaraq qəbul də təkvin Təkvin, hə. altı sifətlərdən mı yoxsa He, o da? Hə, o ümumiyyətlə sifətlərin əlavə olunması Əbu Hənifə təhdid verir. Nə oxuduq? Vələhu sifətun ukhra. Oxuduq bu ifadəni. Və onun başqa sifətləri də vardır. Əsasları, önəmləri bunlardır. Amma belə say olaraq konkret oxuyacaqsan burada Fokaləşbərin şərhində ne, ibda var, ibda ibda, ibda şey var, ihyā var, imbat var. Hamsala sifətlərindən. Bəli. Rəqəm önəmli deyil və o. Uluhiyyə, Rububiyyət və Uluhiyyətə. Hə? Uluhiyyət. hə. Yəni toxunulmur. Ba, niyə oxuduq? Niyyət oxuduq, onun rəb hə, haqqında dedi ki, keçən dərslərimizdə birində oxuduq. <cəl> yəni iki hissəyə ayrılırlar təfsir. Rububiyyət, Yox, niyə? Dediq onda dedikdə əskez yox idi axı. Bax dedi axı Əbu Hənifə deyir ki, ümumiyyətlə dəlil göstərmir Qurandan aidət. 2 dənə, 3 dənə Quran ayəsi oxuduq. Niyə? Çünki ehtiyac yox idi. Zaman gəldi. insanların şüuru, məlumatlar çoxaldı, informasiya genişləndi, problem meydana çıxdı. Problem meydana çıxanda məcbur ona getdilər. Bəli. Təbii. Aha, Aha necə? Emel bizimdi yaradan Allah'tı. Bak, emel bizimdi yaradan Allah'tı. Allah kulu hakkında şer dilemez. Allah kulu hakkında şer dilemez. Allah kuluna pislik, zulüm elenemez. Demek ki Allah kuluna hayır dilemiş güzel. Ama gelir adam günah eliyor. Sonra diyor ki kardeş Allah ileydi. Allah yarattı ben dilemedim. Yaradan Allahdır. Ha, burada bir şey var. Dedi onu, sənin istəyin, qulun istəyin. Allah taala qadağan eləyir. Ey qulum, oğurruq eləmə. Ey qulum, yalan danışma. Ey qulum, zina eləmə. Ey qulum, adam öldürmə. Və s. Allah pis işləri sana qadağan eləyib. Qul istəyir. Qul ısrar eləyir. Allah onu yaradır. Söhbət o yaratmaqdan gelir. Allah yaradır, Orada deyir ki, Allahın xeyir və şər, qədərin xeyir və şəri Allahdandır. Yəni, yaradan Allahdır. Hə, qul şəhər deyir, qul istəyir ki, bir növursun öldürsün. ha hə, çalışır, öldürə bilmir. Atır, tarab, güllə deyir, amma ölmür. Niyə? Çünki Allah bu dəfə şəhəri yaratmadı onun için. Oldu mu? Ona görə deyir, qul xeyri də, şəhəri də Allah deyib, Qul istəyir, yaradan Allahdır. Ona görə deyirik ki, xeyr də, şər də Allahdandır. Hə, şər özünüzdəndir, xeyr Allahdandır ayəsindəki məna, elədiyinizin qarşılığını alırsınız. Günah qazandım, cəz alacaqsın. Heç şübhəsiz, heç şübhəsiz, ona Allahın rızası yok. Şərə heç vaxt Allahın rızası yoxdur. Yaradır, amma rızası. Onu, oxuduq, onu da oxuduq. Şər yaradar, amma razı deyil, istəyən yoxdur, sadəcə təzqdərinlə, qədərinlə yaradır. Batil sözdür. Kafir insanı. İnsanı həmən kafir edir. Cadu haqdır. Var. Oxuyacaq, onu da oxuyacaq. Seyir haqqında, əqdə mövzumuz var. Amma Allahın cadudan, Allahın gözdən nəzər dəyməsindən xəbəri yoxdur deyə var, fikirlər var. Batildir. O fikirdə, o əqdədə olan Allahı nə? qəflətdə, haşa, əstağfurullah, qəflətdə qəflətən vəsf etmiş olur. O da Allah'a aid deyil, nöqsandır, qüsurdur Allah üçün qüsurlu sifətlərdən münezzehdir. Ona görə elə bir düşüncə əqidə insanı küfrə aparır. Bəli. Allah birdir, Allah Təkdir, birdir Allah təkdir. Təkdir. Allah təkdir deyirik say baxımından yox. Bəli. Bənzəri, ortağı, şərki olmamaq mənasında. Əli güya yaldırıp Allah'a göstərmək. Yox, o batı ləqidə döyül, çünki artıq əli güvə göstərəkən Allaha məhkənisinə diləmişsən. Burada artıq alt məna var. Sənin də mənim də üzərində hakimiyyə sahibi olan mənasında əl qaldırsan. Duanın qibləsi səmadır, bəli. Burada Allaha açmırsan, cəməndə. dua belə açmırsan, səmadır. Afrikadayı dua eləyəndə tərsinə tutur səni cənub qütbündə olanla sən tərsinə olmuş olursan. Onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bəli, o məkana yönəlmiş demək deyil. Sonra. Dört dəqəmiz var, bəli. Subxana Rabbika Rabbil <təqəl> İzzətə amma yəsifun. Və sələminə ləl-mürsəlin. Və elhamdülilləh Rabbil ələmin. Lillahi tealəl-fətiha. Və Oğlum ben de şey